Йому так і не судилося більше повернутися на рідну землю. Хоча тут його чекали. 13 серпня 1945 року НКВД оголосило Боровця у всесоюзний розшук. Ще через три тижні чекісти завели на нього агентурно-розшукову справу, в якій накопичували всю можливу інформацію про Атамана. Тривалий час... Спецслужба не знала про місце перебування Боровця і побоювалася, що він продовжує підпільну діяльність на Волині. Підозри НКВД посилювалися тим, що тут досі діяли закладені Тарасом Бульбою підпільні ланки ОНРА. Останню інформацію про їх ліквідацію знаходимо в чекійських документах 1949 року. Лише в 1950 році органам стало відомо де отаман. В одному з інформаційних повідомлень МГБ згадується про існування спеціальної української школи при американській розвідувальній школі в Західній Німеччині. Серед її викладачів Тарас Боровець. У 1953 році радянська спецслужба отримала інформацію, що він із групою товаришів виїхав до США де зустрічався з шефом ЦРУ. Під час перебування у США, читаємо в повідомленні, Боровець відвідав Вашингтон, де мав бесіди з Аленом Далесом. Виїзд вказаних осіб до США нібито пов'язаний із веденням переговорів про організацію повстанської діяльності в Україні. Кінець цитати. Тож славний отаман намагався повоювати на фронтах ще одної війни. Холодної. Своєю невгамовною активністю він забезпечив до себе увагу чекістів ще на багато років. Лише 1969 року, тобто коли Тарасові Боровцю виповнився 61 рік, КГБ зняло отамана із всесоюзного розшуку. У ході проведених оперативних заходів читаємо у висновку чекістів встановлено, що Боровець ТД у даний час проживає в місті Нью-Йорк, США, є в поважному віці. У зв'язку з тим, що даних про його можливу висадку на територію Радянського Союзу немає, відповідно до наказу номер 2080 КГБ при Раді міністрів СРСР від 17 травня 1965 року пропоную – Всесоюзний розшук Боровця Тараса Дмитровича, як установленого за проживання за кордоном, припинити. Кінець цитати Лише через чверть століття, після того, як Отаман залишив рідну землю, чекісти нарешті зітхнули з полегшенням. Він не повернеться. Завершився розшук легендарного Отамана. Але не закінчилося його життя, що перетворилося на важкі будні емігранта. Щоби заробити на життя, він знову взявся за важку фізичну роботу. Став кочегаром. Коли для цього забракло сил, сторожем у будинку в Нью-Йорку. Доживав віку на самоті, бо не мав родини, лише племінницю в Канаді. Одного разу на вулиці Тарас Боровець упав та знепритомнів, прокинувся у шпиталі. Оскільки не мав грошей для перебування там надалі і не мав родини, до якої міг повернутися, поліція відвезла його до старечого будинку. Тут, спаралізований, рухаючись на інвалідному візочку, він провів свої останні дні. 15 травня 1981 року Тарас Боровець помер, похований на православному кладовищі в Саудбаундбруку, де і є його могила, неподалік від місця спочинку Миколи Лебедя. Доля об'єднала колишніх суперників, між якими було багато несхожого, і яких пов'язувала справжня любов до України. Страшний маскарад Хаєма Сигала. Беручи до рук ту чи іншу архівну справу, важко передбачити, наскільки цікавою вона буде. Проте в цьому випадку відразу було зрозуміло, що дослідника очікує щось неординарне. На кожному з чотирьох грубих томів зазначалося, що це справа номер 67436. Зі звинувачення Сигала ХІ, він же Сиголенко КМ, він же Ковальський КІ. Три різних особи, які ніби представляли три різних національності, об'єднані не лише спільною обкладинкою, але й реальною долею однієї людини, яка кожного разу міняла не лише прізвище, але й саму себе. Образи, які втілював у життя герой нашої розповіді, були, здавалося б, взаємовиключними. Радянський міліціонер, а згодом один із командирів партизанського закону НКВД та сотник Поліської січі.